Я покинув грати і пити. Тепер ви розумієте, чого я зникав надовзі перед екваторіальною станцією. Де мені пощастило зробити для білих рабів. Я дав їм деякі адреси, заставив кілька листівок. Я сподівався розпочати роботу як слід на повороті до Лібервілю. Але судилося інакше, ми звідси не вийдемо. Ви офіцер французької армії. Ви служили протилежній стороні. Якби був, попав вас в інших обставинах, я не вагаючись застрелив би вас, як собаку. Але тепер ми обоє все одно загинемо. Ми не пройдемо і трьох л'є, а до станції ще сотні. Завтра чи позавтра ми загинемо тут, усе скінчено. Ми, товариші, перед смертю. А ну попрощаємось, товаришу. І Дюваль кріпко поцілував Вінсента в губи. Потім він видобув з кубори револьвера. Пролунав вистріл. Куля влучила Вінсентові в голову. Але то стріляв не Дюваль. В одну мить він опанував собою і откотився, хапаючись руками за траву, в кущі. Мов кішка перевернувся він на живіт і став ждати. Пролунав другий вистріл. Куля свиснула в нього над головою. Дюваль голосно і жалібно заскавчав. З хащів висунулося дві голови і вийшло двоє-троє колоніальних солдатів негрів. За ними йшов обережно білий унтер-француз. Негри схопили Вінсента за ноги і піднесли до унтера. Унтер почав похапливо розтібувати куртку Вінсента. В цій хвилі Дюваль, націливши унтера, звалив його з ніг. Другим вистрілом він положив негра і, вискочивши з кущів, приставив другому до грудей револьвера. «Кидай гвинтовки!» – скомандував він коротко. «Лягай!» – скомандував другий. Потім він підійшов до унтера, витяг у його з кишені пакет з хиною і жадібно ковтнув раз, два, три. «Кроком руш!» – скомандував він у третій. Через два тижні по дорозі їхав екіпажі до Лібервіля білявий чоловік. На станціях він пред'являв бумаги на ім'я офіцера запасу Вінсента Поля. Розсипаючи направо й і на ліву гроші, він балакав зонтерами і цікавився становищем робітників, що бракували дорогу. Розділ четвертий. Кавалергарцького полку «Ротмістр». Маятникові розмови. Мурашоїд. Каблучка, за яку читач щось чув у розділі третьому. Напад більшовиків Полку її величності Ротмістр, танець серед шістьох свічок, настрій дювер'є чимраз гіршає, кров на лакових черевиках. Едіт, нарешті, погодилася на пропозицію доктора Ріпса. Двері тихо розчинилися, і у кімнату виструмився довгий цікавий ніс. Усе було тихо. З під задрипаної завіси над ліжком доходило рівне дихання тиця в кутку в клітці чистила дзьоба, м'ята в малесеньких горшечках на вікні сповнювала кімнату болотяною свіжістю. Все було гаразд, отже ніс, пересмикнувши кілька разів ніздрями, і сховався. Маятник таліпає мідним животом, а стіл, безногі каліки, стільці і заялозина шаховка стрижуть вухами і слухають. Раптом йойкнув дзигар, Захрипів і приготувався дзвонити. Тоді з-під завіси щось заворушилось. Годинник пробив, злякався і змог. Реші теж знітилися і більше не слухали. Вони були вже неживі. Тепер слухала, як цокає годинник Едіт. Едіт хотіла підвестися і не могла. Спина була, мов, луб'яна, і намість руки – величезний пакунок з бинди. Вона з цікавістю повела очима по кімнаті. Пригадувала, в шлюбці було холодно і мокро, зуби цокали, як цей дзигар, тільки частіше. Ще промінь свідомости, ріпсове обличчя, гострий біль у руці, хтось схиляється над рукою і робить перев'язку. Перед цим руку згинають, сніг зелених блискавок і сивий спокій. Потім довго їхали на чомусь, і секунди біль віддавався в руці. Тепер рука опинилася в цій кімнаті на ліжку поруч і сидить. Ніколи ще цій руці, коли вона була струнка і чиста, а не незграбний кужіль із полотна і марлі